Wa ila aadin akawo humhuda. Kala ya kawmi abudu allaha ma lakum min ilahi ngayru. Afala tatakun. Na kwa aadi tulimpeleka ndugu yao hudu. akasema enyi watu wangu mwabuduni mwenyezi mungu nyinyi hamna mungu ila yeye basi je hamumchi qala almala alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal Wakasema watukufu tukufu wa wali wal katika kaumu yake sisi tunakuona umo katika upumbavu na ka sisi tunakufikiria kuwa wewe ni katika waongo. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Akasema enyi watu wangu mimi sina upumbavu lakini mimi ni mtume nilitoka kwa Mola mlezi wa viumbe vyote ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum amin na kufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi na mimi kwenu ni mwenye kukunasihini ni muaminifu wa ajibatum an rabbikum ala kumli yunzirukum wadhkuroo idh ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi noohin wa zadakum fil khalqi bastah wa zadakum fil khalqi ala hila allakum tuflihun naona ajabu kukufikieni mawaidhe yanayotoka kwa mula wenu mlezi kwa mtu aliyemmoja wenu nyinyi ili akuonyeni na kumbukeni alivyo kufanyeni mshike pahala pakau moyo yanuhu na akapuzidisheni katika umbo basi zikumbukeni enaye za Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa Alum ajitana linabudu allah wahdahu wa nadhara ma kana yahbud abauna fa atina bima ta'iduna in kuntum min wakasema je umetujia ili tumwabudu mwenyezi Mungu peke yake na tuyaache waliokuwa kiabudu baba zetu basi tuletee hayo unaitua ahidi ukiwa miongoni mwasi ukweli kweli wa laqad waqa alaykum mir rabbikum rijsun wa ghadab atajadilunani fi asma fi اسْمَاءَ إِنْ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَتَضُرُّونَ akasema bila shaka adhabu na ghadhabu zimekwisha kukuangukieni kutoka kwa Mola wenu mlezi mnabishana nami kwa ajili ya majina tu mlioyaita nyinyi na baba zenu ambayo kwayo Mwenyezi Mungu hakuteremsha uthibitisho basi ngojeni mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Sa'ajainahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qat'nada birral ladhina kazzabu biayatina wama kanu mu'minin. Basi wa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehma zetu na tukakata mizizi ya wale waliozikanusha ishara zetu na hawakuwa wenye kuamini Allahu Akbar Allahu ekbar. La ilaha illa ila Kama tulivyomtuma Nuhu kwa kaumu yake kuwalingania ya tauhidi kadhalika tuliwatumia Kinaadi Nabihudi naye ni mmoja wao mahusiano yake nao ni kama ndugu kwa ndugu Akawaambia enyi watu wangu muabuduuni Mwenyezi Mungu peke yake na nyihamna Mungu asiyekuwa yeye na hii ndiyo njia ya kujikinga na shari na adhabu nayo ndio njia iliyonyoka basi je mtaifuata njia mjikinge na shari na upotovu hadi ni katika kabila yenye nguvu katika matumbo ya taifa la Sam na ni katika matabaka ya kwanza katika Waarabu wa jangwani ama makazi yao yalikuwa katika al-Ahkaf iliyotajwa katika kitabu kitukufu katika sura ya al-Ahkaf aya na moja. Wamewafikiana wanachuoni wa Kiislamu wa kutegemewa kuwa hiyo al-Ahkaf ipo katika nchi ya yaman ijapokuwa wamehitaliniana kidogo wapi hasa pahala penyewe. Kwa mujibu wa Yaqut al-Hamawi ni bonde baina ya Oman na nchi ya Mahara. Na kwa mujibu wa Ishaq alimnukulu Ibn Abbas na Ibn Khaldun ni sehemu ya mchanga baina ya Oman na Hadramaut. Kwa mujibu wa Kutada ni sehemu ya mchanga karibu na bahari katika shajar katika nchi ya yaman. Na yafaa kutaja kuwa nchi ya Aad kwa mujibu wa baadhi ya magharibi wa zamani ipo pande za juu za Hijaz katika jimbo la Husma na karibu na makazi ya Thamud. Devio telivyo simbali kuwa hao kaumu ya aad walisafiri wakahamia jimbo hili wakati mmoja wapo wakasema wenye uongozi na umbele mbele katika kaumu yake sisi tunakuona umepungukiwa na akili kwa kutoita wito huu na tunahitaji kuwa wewe ni muongo. akasema enyi watu wangu katika wito huu sina upungufu wa akili hata chembe wala mimi si mwongo lakini mimi nimekuja na uongofu na mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu na yeye ndiye Mola mlezi wa viumbe vyote. Katika haya ninayokuambieni mimi nafikisha amri na makatazo ya Mola mlezi wangu na hayo ndio ujumbe wake kwenu. Na mimi nakupeni nasaha ya dhati kwa ya safi kabisa. Na mimi ni mwaminifu katika ninayokuambieni wala mimi si miongoni mwa watu waongo. Tena huda, akawaambia Je, vio mno? Na mkaona mageni kukujieni ukumbusho wa haki kwa ulimi wa mtu aliyemmoja wenu kukuonyeni? Mkiendelea na haya mlionayo, matokeo yake tatakuwa ni mabaya mno. Na hakika jambo hilo zinakustajabiwa. Kishahuda akawatajia yaliowasibu, waliokanusha katika watu waliowatangulia. Na akawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu juu yao. Akasema kumbukeni Mwenyezi Mungu alivyokufanyeni ndiyo warithi wa nchi bali ya kaumu ya Nuhu walioangamiza kwa kumkadhibisha Nuhu na Mwenyezi Mungu akakuzidishieni nyinyi nguvu za mwili na nguvu za utawala na neema hizo zinatakikana zilete imani basi zikumbukeni neema zake ilimpate kufuzu lakini wao juu ya witu mzuri huu walisema kwa kuona mageni Hivyo wewe umetojia kututaka tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na tuwache masanamu waliokuwa kiaabudu baba zetu na hapana shaka sisi hatutofanya hayo na wewe wa hiyo unatutishia kama we kweli ni katika wasema kweli hakika kwa hii inadini mmestahiki mstahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu ikuteremkieni na adhabu yake kufikieni nini mnabisha kwa ajili ya masanamu ambayo mlioyaita kuwa ni miungu nyinyi na baba zenu na wala si chochote ila ni majina tu waliopewa na wala Mwenyezi Mungu hakuleta hoja ya kuonyesha ungu wao hayo hayana nguvu za muumbaji inayokuruhusu nikuabudu na ikiwa mtashikilia ukaidi huu basi ingojeeni adhabu ya, ya Mwenyezi Mungu nami pamoja nanyi sote tungoje nini kitakushukieni Basisisi sisi tukamwokoa waadi na walioamini pamoja naye kwa rehema yetu na tukowatia makafiri cha kuwateketeza na hapana chao kilichobakia wala hapana athari yao na wala hawakuingia katika kundi la waumini